Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purul și în vecii, vecii lor. Amin! Împărate ceresc mângâietorile, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorile de Viață.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 Dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul și în vecii vecii lor.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 Fă bine, Doamne, într-o ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei bine voi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Apărătorule cel mai mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea duhovnicească, cele de laudă ți-aducem ție noi și zidirea ta, ci ca cel ce ai biruință asupra morții, slobozește-ne pe noi care grăim. Isuse, cel ce-ai înviat din morți, înviaze sufletele noastre. Îngerii, învierea ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi, cei de pe pământ înfrednicește-ne cu inimă curată ați cântație unele ca acestea. Iisus e cel nepătruns, care luminez pe toți credincioșii, luminează-ne pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Isus e cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață. înviază ne pe noi cei omorâți în păcate. Isuse, Cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc pentru tine, înalță și pe noi, cei plecați spre pământ. Isuse, Cel ce șești de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine. Nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, Cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta. Isuse Cel ce-ai înviat din morți, înviază sufletele noastre. e Cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Văzând, Doamne, oamenii căzuți, Te-ai întrupat, și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire. Înviază-ne și pe noi, cei omorâți, din pricina păcatelor, ca să-ți cântăm ție Aliluia! Aliluia! Aliluia! Mintea nu pricepe Dumnezească taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească, grăim către tine unele ca acestea. Isuse Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Isuse Cel ce a întâmpinat, în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Isuse, cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Isuse, cel ce te-ai cunoscut într-o frângerea a pâinilor, dă și nouă a te cunoaște, în Dumnezeiasca împărtășanii. Isuse, cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt, ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâitor de la Tatăl. Isuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Isuse, cel ce ai înviat din morți. Înviază și sufletele noastre! Cu puterea ta cea Dumnezească, învin pe lazer, înviază și pe noi, cei ce suntem doboriți de patimi și zacem în păcatul nepocăinței, căsculindu ne după glasul tău să cântăm cântare aliluia! Aleluia, Aleluia. Alinuia. Având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. cheamă și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile, ție celui ce străucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-ți aducem cântare de biruință așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele. Iisuse, dătător de viață, dă-ne nouă o viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o îndreptările tale. Isuse, cel ce-ai săturat cu cinci pâini și doi pești, cinci mii de bărbați în pustie, afară de femei și copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Isuse, cel ce-ai înviat din morți, înviază sufletele noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviaze și sufletele noastre. Viforul patimilor ne tulbură și ne îndeacă, ci te rog pe tine, Iisuse, întinde-ne ca și lui Petru mâna ta cea de ajutor și cu puterea învierii tale ridică-ne și ne înalțe, acântație Aleluia, Aliluia, Aleluia, Alinuia! Având în bucurătoarea veste a învierii tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură, iar noi, preznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Isuse cel ce șezi într-o lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creștinilor după îndurările tale. Isuse cel ce iubești zidirea ta, nu ne uita pe noi cei din urmă. Isuse cel ce atragi inimile noastre la tine, întoarce la tine și inima noastră cea ticăloasă. Isuse, cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate, să te iubim pe tine. Isuse, cel ce primești orice picătură de lacrimi, nu depărta rugăciunile noastre. Isuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Viață de Dumnezeu plăcută izvorește din tine, o Iisuse, Fiului Dumnezeu celui viu. Pentru aceea te rugăm pe tine ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăiți, Cin învrednicește-ne să-ți cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Vezind cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniți să bem băutură nouă nu din piată stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Isuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest preacinstit sânge. Iisus e cel ce trimiți ploaie asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul tău ca să aducem roade duhovnicească. Isus e cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care ți-a sărutat cu lacim de pocăințe picioarele tale dă și nouă a-ți picioarele tale cu lacrimi de umilință. Isuse cel ce ai întărit pe Toma în credința învierii tale, dă și nouă credință nefățarnică. Isuse, cel ce ai zis căutați și veți afla, dă și nouă a te găsi pe tine. Isuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Isuse cel ce ai înviat din morți, înviaze și sufletele noastre. Propovăduind neîncetat cu Duhul, bucuria învierii tale celei purtătoare de viață, Isuse Dumnezeul nostru, dă să fim și noi, păcătoșii, părtași acestei învieri. Ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Stălucind la toată lumea cu învierea sa, Domnul Isus Hristos acum toate le-a umplut de lumină. Cerul și pământul și cele de dedesubt ca să prăznuiască toată zidirea învierea Lui Hristos, întru care, întăriți fiind, vom cânta unele ca acestea. Isuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. e Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică și pe noi de pe pământ la cer. e Cel ce ai pogorit cu lumina ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară și în adâncul inimilor noastre. Isuse cel ce-ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, cel ce tuturor le întins preacuratele tale mâini. Cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele tale, Isuse, cel ce ai înviat din morți, înviaze și sufletele noastre. Isuse, cel ce ai înviat din morți, înviaze și sufletele noastre! Vrind Domnul Hristos, ca să descopere oamenilor puterea Dumnezeirii sale? S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și, nestricând-o, înaintea celor ce-l păzeau, ca un purtător de biruință, a înviat și ne-a învățat a-i cânta Aliluia, Aleluia, Aliluia, Minunat și cu neputință este a cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu tine în Duh. Dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. e Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață. Întaripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Isuse, cel ce ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre care se înalță la tine. Isuse, cel ce nu ai oprit a se zugrăvi cinstitul tău chip, dă și nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Isuse, cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește de la noi cântarea aceasta. Isuse, cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Isuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Uimitor lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul îl vedem. Toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-l preamărim și să-i cântăm lui Aleluia, Aliluia, Aliluia, Alilia. Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut, și ai pus la Dumnezească strajă pe de Dumnezeu greitorul avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de Lumină care a grăit luminat despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim unele ca acestea. Isuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul Păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire prin învierea ta. Isuse, cel ce ai orbit cu ta lucire. Ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Isuse, cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru, mă iubești, dăne și nouă să avem chipul dragostei lui celei din urmă. Isuse, cel ce ai iertat lui Petru, Apostolul, lepădarea cea de tine, iartă și nouă, le pădările cele de fiecare ceas, de poruncile tale. Isuse, cel ce ai dat putere apostolilor tăi, a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Isuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Isuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Toată firea omenească în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse. Și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-se aceasta prin moaștele sfinților și cântându-ți cu umilință Aleluia, Aliluia, Alilia, De Dumnezeu grăitorii ritori, mânecă cu duhul întâmpinând ieșirea din mormânt, și în loc de mir cântare îți aducție. Ca soarele dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Isuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Isuse Cel ce pe pescari i-ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Isuse, Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepsește-ne și pe noi,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 Voind a mântui neamul omeneschi Iisuse, te-ai pogorât pe pământ și însuți Dumnezeu fiind, ai primit neputințele noastre ca și în ele să se arate puterea ta care ne îndeamnă a cânta, Aliluia! Aliluia! Aleluia. Aleluia. Cel ce ai înviat, Isuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce te-ai bogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfărămat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să-ți cântăm ție unele ca acestea, Isuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul tău ucenic, mai Tale, Încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei celei mântuitoare, Iisuse, Cel ce suferințele maicii tale le-ai prefăcut în bucurie. Dăne și nouă, nevrernițor, cu răbdare să purtăm crucea noastră, Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica ta dă și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperimentul ei. Isuse, cel ce nu ai oprit pe prunci, a se atinge de tine. dă și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Isuse, cel ce ai liberat pe desfrânata și ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască. dă și nouă ca de acum să nu te mai întristăm. Isus, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Isus, cel ce a inviat din morți, și sufletele noastre. Cântare cu umilință despre învierea ta, binevoiește ca să ți aducem ție Mântuitorul nostru și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecărilor de îndălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururea Aliluia, Aleluia, Aliluia, Aliluia, Primind prin învierea ta razele strălucitoare ale darului, și prin aceasta, ca prin oglindă, duhovnicește văzând scularea ta cea aducătoare de viață. Ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învieri pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa. Iisuse, cel ce-ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător." Isuse, cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Isuse, cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dăne și nouă cu totul a ne preda ție. e cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi în locașurile tale. Isus e cel ce șezi de-a dreapta Tatălui. Numărăne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Isus e cel ce ai înviat din morți. Înviaze și sufletele noastre. Isus e cel ce ai înviat din morți. Înviaze și sufletele noastre. Harul tău dănil nou Isuse, cel ce pe toți ne-a iubit, și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce-ți aducem ție, și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de osinde să-ți cântăm ție, aleluia, aleluia, Aliluia. Hallelujah! Când prea slăvită în ta, te slăvim pe tine, Oi Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă Zi, ca frații, unul pe altul ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta. Deci, cu o gură și cu o inimă, să cântăm unele ca acestea. Isuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvântează pe tine, binecuvântează și acum osteneala noastră cea după putere. Isuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, sfințește și doririle și gândurile noastre. Isuse, Cel ce te-ai făgăduit, să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fiind încetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curățește cuvintele noastre cele nevrednice ca să te lăudăm pe tine, Isuse,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 Oi, Iisuse Hristoase, cel ce ai călcat cu moartea moarte și celor din mormintele ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și ne dăruiește nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, -ți Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oi Isuse Hristoase, cel ce ai călcat cu moartea prin moarte, și celor din mormintele ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puține rugăciune. Și ne dăruiește nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, Aliluia, Aliluia, Aleluia! O Iisuse Hristoase!